Подруга підштовхувала її до дверей, але Чо встигла озирнутися і помахати Гаррі рукою. «Думаю, все пішло добре», – радісно сказали Герміона, коли за кілька хвилин вони вийшли з кабанічої голови на яскраве сонце. Гаррі з Роном стискали в руках плящини з маслопивом. «Ти з Захаріас свинота – свинота!» – буркнув Рон люто дивлячись у слід Смітові, чия постать ледь виднілася в долині. «Мені він теж не дуже подобається», зізналася Герміона. «Але він почув, як я розмовляла з Ерній Анною за гафелпавським столом і сказав, що йому це дуже цікаво, то що я могла зробити? Але що більше людей, то краще. Наприклад, Майкл Корнен з друзями не прийшов би, якби не зустрічався з Джинні. Рон, який допивав останні краплі, похлинувся і заляпав маслопивом груди. Якби що? Вуха вобуреного Рона стали червоні, як сира яловичина. Вона зустрічається? Моя сестра зустрічається? Ти хочеш сказати... «З Майклом Корнером?» «Ну, тому ж він і прийшов зі своїми друзями. Ну, тобто їм, ну, їм, звісно, цікаво вивчати захист, але якби Джинні Майклові не розповіла...» «А коли це? Коли вона?» «Ну, вони познайомилися на Різдвянім балу, а зустрічатися почали, ну, десь під кінець навчального року», спокійно пояснила Герміона друзі звернули на високу вулицю. Герміона затрималася біля крамнички пера від скрифеншафта, де на вітрині красувалися розкішні фазанічі пір'їни. Хм... Нове перо мені б не зашкодило. Герміона зайшла до крамниці. Хлопці подалися за нею. А хто з них, Майкл Корнер? люто допитувався Рон. «Ну той чорнявий», – відповіла Герміона. «Мені він не сподобався», – негайно буркнув Рон. «Велика дивина», – ледь чутно відказала Герміона. «Але», – сказав Рон, ходячи з Герміоною уздовж ряді з в мідних горщиках, «мені здавалося, що Джинні мала симпатію до Гаррі. Герміона глянула на нього майже співчутливо і похитала головою. «Гаджі ніколи", симпатизувала Гаррі. «Але це в неї минулося кілька місяців тому». Ну, це не означає, звичайно, що вона якось гірше до тебе ставиться», – заспокоїла вона Гаррі, розглядаючи довжелезне золотисто-чорне перо. Гаррі щой досі згадував прощальний помах Чо, Зацікавився цією темою значно менша Зарона, котрий аж тремтів від обурення. Але тепер принаймні хоч щось розумів. То ось чому вона тепер розмовляє, сказав Гаррі. Раніше вона при мені завжди мовчала. Саме так, підтвердила Герміона. Так, візьму я, мабуть, оце перо. Вона підійшла до прилавка і виклала п'ятнадцять серпиків і два кнати. Рон і далі дихав їй у потилицю. «Роне!» – суворо сказали Герміона, коли обернулася і наступила йому на ногу. «Саме тому Джинні тобі не казала, що зустрічається з Майклом, бо знала, що ти сприймеш це в штики. Тому не діставай мене більше з цим, благаю». «Що ти мелиш? Хто сприймає це в штики? Я нікого не збираюся діставати!» бурмотів без перестанку Рон, коли вони вже йшли вулицею. Герміона скосила очі на Гаррі і доки Рон останніми словами проклинав Майкла Корнера, але чутно запитала. «Ну, коли вже мова зайшла про Майкла і Джинні, то що там у тебе з Чоа? «Що ти маєш на увазі?» – миттєво озвався Гаррі. У нього в грудях ніби щось закипіло і запекло. І через те обличчя розпашилося навіть на холодному вітрі. Невже по ньому все так видно? «Ну, – ледь помітно всміхнулася Герміона. – Вона ж не відводила від тебе очей. Ти що, не бачив?» «Досі?» Гаррі не помічав, яке пригарне село цей Гоксміт. Розділ 17. Освітня постанова номер 24. До кінця вихідних Гаррі був такий щасливий, як ще не бував ніколи в цій чверті. Цілу неділю вони з Роном пропрацювали над домашніми завданнями. І хоч це була не дуже радісна справа, однак осіннє сонечко ділилося своїм останнім теплом. Тож замість нидіти над столами у вітальні, вони взяли з собою все необхідне і посідали у затінку Великого Бука на березі озера. Герміона, яка, звичайно ж, усі домашні завдання давно повиконувала, набрала з собою вовняних ниток Зачеклувала в'язальні шпиці, і тепер вони виблискували і клацали в повітрі поряд з нею, виплітаючи все нові, нові шапочки та шарфики. Усвідомлення, що вони чинитимуть опір Амбридж та міністерству, і що він сам відіграватиме в цьому бунті вирішальну роль, надзвичайно тішило Гаррі. Він знову і знову перебирав у пам'яті події суботньої зустрічі, прихід учнів, які хочуть навчатися захисту від темних мистецтв, вирази їхніх облич, коли вони довідалися, чого він досяг, а ще те, як Чо похвалили його дії на Тричаклунському турнірі. Ці учні вважали його не брехливим диваком, а гідним захоплення хлопцем. Тож настрій у нього – Поліпшився, і навіть у понеділок вранці він був іще бадьорий, хоч попереду його чекали всі найосоружніші уроки. У з роном Гаррі спускався сходами зі спальні, обговорюючи Анджелінин задум відпрацювати сьогодні на квідичному тренуванні новий елемент, який називається поворот з хваткою лінивця. Вони майже перегнули залиту сонцем вітання, коли побачили біля дошки оголошень невеликий гурт учнів. На дошці красувалося таке величезне повідомлення, що воно закривало собою все інше: списки розпродажу старих підручників, постійні нагадування Аргуса Філча про необхідність дотримуватися шкільних правил, розклад тренувань квідичної команди пропозиції щодо обміну картками з шоколадних жабок, найновіші оголошення братів Візлі про набір випробувачів, дати відвідин Гоксміда, а також об'яви про втрачені та знайдені речі. Нове оголошення було надруковане великими чорними літерами і мало внизу, біля акуратного підпису з завитками, офіційну печатку. Наказом Верховного інквізитора Гогворцу. Усі існуючі учнівські організації, товариства, команди, групи і клуби відтепер розпускаються. Організацією, товариством, командою, групою або клубом вважатимуться будь-які регулярні зустрічі трьох або більше учнів. За дозволом на відновлення давніх угруповань необхідно звертатися до Верховного інквізитора професорки Амбридж. Жодна організація, товариство, команда, група чи клуб не мають права існувати без відома та схвалення Верховного інквізитора. Будь-який учень, що створить товариство, команду, групу чи клуб, не схвалені Верховним інквізитором, або ж належатиме до таких організацій, буде виключений зі школи. Цей наказ видано згідно з освітньою постановою номер 24. Підпис «Долорес Джейн Амбридж, Верховний інквізитор». Гаррі і Рон прочитали повідомлення, визираючи з понад голів стурбованих другокласників. «О, це означає, що закриють плюй камінцевий клуб?» запитав один з них у товариша. «Думаю, що з плюй камінцями все буде нормально», похмуро буркнув Рон, аж той другокласник підскочив з несподіванки. «А ось нам, мабуть, аж «Так не пощастить», – сказав він Гаррі, коли другокласники порозбігалися. Гаррі ще раз перечитав оголошення. Радість, що переповнювала його ще від суботи, тепер випарувалася. Його аж тіпало від люті. «Це не випадково», – сказав він, стискаючи руки у кулаки. «Вона знає». «Це неможливо» миттєво заперечив Рон. У тому шинку були якісь люди. До того ж, гляньмо правді у вічі. Ми не знаємо, скільком з тих, що приходили, можна довіряти. Будь-хто міг побігти до Амбридж і все їй розпотякати. А він ще думав, ніби вони йому повірили. Навіть уявив, що вони захоплюються ним. Захарія Сміт, відразу вигукнув Рон, луплячи себе кулаком по долоні. Або той, Майкл Корнер! Той теж мені здався ненадійним. Цікаво, чи Герміона це вже бачила? озирнувся Гаррі на двері до дівочих спалень. Ходімо їй скажемо, запропонував Рон. Він кинувся до дверей, відчинив їх і рвонув гвинтовими сходами нагору. Добрався вже до шостої сходинки, коли щось голосно загулони, мов автомобільний клаксон, і сходи розтанули, перетворившись на довгий гладенький кам'яний жолоб, наче на гірках для катання. Якусь коротку мить Рон ще намагався бігти, несамовито розмахуючи руками мутою вітряк, а тоді гепнувся на спину і покотився вниз, по цьому щойно виникному жолобу і зупинився аж біля гаряних ніг. е е мабуть, нам не можна заходити до дівочих спалень», сказав Гаррі, піднімаючи рона і ледве тамуючи сміх. Якісь дві четвертокласниці весело з'їхали кам'яним жолобом. «О, а хто ж це намагався вилізти на гору?» захихотіли вони, зриваючись на ноги і глузливо поглядаючи на Гаррі з Роном. «Я?» – зізнався все ще спонтеличений Рон. «Не знав, що таке станеться». «Це не чесно!» – звернувся він до Гаррі, коли дівчатка, регочучи, пішли до отвору за портретом. «Герміоні можна заходити в наші спальні, а нам ні!» «Ну, це досить старомодне правило», – пояснила Герміона яка тієї миті акуратно з'їхала на килимок перед ними і саме зводилася на ноги. Але в історію Гогвартсу написано, що засновники вважали хлопців не такими надійними, як дівчат. «До речі, а чого ви хотіли до нас зайти? Тебе провідати?» «Ось, іди, глянь», – сказав Роний, поволік її до дошки оголошень. Герміона пробігла очима повідомлення, і її обличчя скам'яніло. «Хтось її все розпатякав, сердито гаркнув Рон. «Це... «Це неможливо!» – тихенько заперечила Герміона. «Ой, не будь така наївна!» – скривився Рон. «Думаю, що як сама чесна і надійна, то ніхто не міг розпатякати бо я наклала на пергамент з підписами спеціальне закляття, понуро пояснила Герміона. Якби хтось побіг з доносом до Амбридж, то ми одразу довідалися б, хто це зробив. І йому було б дуже не солодко. А що б з ним сталося, поцікавився Рон. Ну, скажімо, відповіла Герміона, прищі Луїзи Міджен. Порівняно з його карою були б навчато кілька невинних веснянок. Ходімо снідати і побачимо, що думають інші. Цікаво, чи це порозвішували у всіх гуртожитках? Коли вони вийшли до великої зали, то відразу зрозуміли, що оголошення від Амбридж з'явилося не лише у грифіндорській вежі. У залі велися напружені розмови. Учні без перестанку гасали між столами, обговорюючи новину. Не встигли Гаррі, Рон і Герміона сісти, як до них прибігли Невіл, Дін, Фред, Джордж та Джинні. «Ви бачили?» «Думаєте, вона знає?» «Що нам робити?» Усі дивилися на Гаррі. Він озирнувся, щоб пересвідчитись, що поблизу нема вчителів. «Ми все одно...» «Робитимемо своє», – спокійно відповів він. «Я знав, що ти так і скажеш», – зрадів Джордж і поплескав Гаррі по руці. «Старости теж?» – допитливо глянув Фред на Рона з Герміоною. «А як же?» – незворушно озвалася Герміона. «А ось ідуть Ерні та Анна Ебот», – повідомив озирнувшись, Рон. «А ще ті рейвенкловські типи і «Сміт!» «І ніхто з них, здається, не прищавий!» Герміона раптом занепокоїлась. «Забудьте про прищі! Цим телепнем не можна зараз сюди підходити! Це буде дуже підозріло! Сідайте!» Беззвучно розкрила вона рота, махаючи Ерні та Анні, щоб ті займали місця за гафелпавським столом. «Пізніше!» ми, «Ми поговоримо з вами пізніше!» Я скажу Майклові, нетерпляче зірвалася з лави Джині. От дурень, чесне слово. Вона побігла до Рейвенкловського столу, а Гаррі дивився їй услід. Чо сиділа неподалік, розмовляючи з кучерявою дівчиною, котру приводила з собою в кабанячу голову. А цікаво, чи оголошення Амбридж відіб'є в неї бажання з ними зустрічатися? Та найповніше вони відчули наслідки оголошення аж тоді, як уже виходили з великої зали на історію магії. Гаррі, Рон! До них підбігла вся в розпачі Анджеліна. Ну, нічого страшного, тихенько сказав їй Гаррі. Ми все одно збираємось. А чи ви хоч зрозуміли, що ж це стосується, як відичу? не дослухала його Анджеліна. «Ми повинні йти до неї по дозвіл, щоб заново укомплектувати грифіндорську команду». «Що?» – перепитав Гаррі. «Ні за що», – приголомшено пробилько Рон. «Ну ви ж читали оголошення. Там йдеться й про команди». «Тому, послухай, Гаррі, кажу це востання». «Прошу, прошу тебе». Не психувати більше за Амбридж, бо вона взагалі не дозволить нам грати. Добре, добре, сказав Гаррі, бо Анджеліна ось-ось могла розплакатись. Не переживай, я, я буду чемний. Закладаюся, що Амбридж сидить на історії магії, похмуро сказав Рон, коли вони пішли на бінців урок. Вона ще не перевіряла Бінса. Ставлю на що завгодно. Вона там. Проте він помилився. Коли вони зайшли, з учителів там був лише професор Бінс, що, як і завжди, висів за кілька сантиметрів над стільцем і готувався починати монотонне бубоніння на тему війн між велетнями. Гаррі навіть не намагався прислухатися до його слів. Малював якісь закарлючки на пергаменті, ігноруючи герміонені погляди і підштовхування. І тільки після особливо болючого стусана під ребро сердито на неї зиркнув. «Що?» Вона показувала на вікно. Гаррі озирнувся. На вузенькому карнизі під вікном сиділа Гедвіга, і глипала на нього крізь скло, а до її лапки був прив'язаний лист. Гаррі нічого не міг зрозуміти, адже вони щойно снідали. Чого ж вона не принесла листа в належний час? Багато однокласників також показували на Гедвігу. «Мені завжди подобалася ця сова. Вона така гарна». Почув Гаррі, як лаванда сказала це парваті, важко зітхаючи. Він глянув на професора Бінса, що й далі читав свої конспекти, ані трохи не усвідомлюючи, що учні слухають його з ще меншою увагою, ніж завжди. Гаррі обережно зісковзнув зі сільця, пригнувся, порачкував до вікна, відсунув защіпку і помалу відчинив вікно. Він сподівався, що Гедвіга наставить лапку, щоб він міг зняти листа, а тоді полетить собі в соварню. Та щойно відчинилося вікно, як вона застрибнула в клас, скорботно ухкаючи. Гаррі зачинив вікно, стурбовано зиркнув на професора Бінса, знову низенько нахилився і з Гедвігою на плечі перебіг до свого місця. Сів переклав Гедвігу на коліна і почав відв'язувати від лапки листа. Лише тепер він усвідомив, що Гедвіжене пір'я якось дивно розкуйовджене. Деякі пера взагалі були зігнуті, а одне крило якось неприродно стирчало. «Вона поранена!» – прошепотів Гаррі, низенько схиляючись над совою. Герміона і Рон підсунулися ближче – Герміона навіть перестала писати. «Дивіться, у неї з крилом щось не те!» Гедвіга тремтіла. Коли Гаррі спробував доторкнутися до крила, вона легенько підскочила, настовбурчила пір'я, ніби надималася, і докірливо на нього глянула. «Пане професоре!» – голосно сказав Гаррі, і усі учні повернулися до нього – «Щось я себе погано почуваю!» Професор Бінс відірвався від конспектів і, як завжди, здивувався, коли побачив перед собою клас повний учнів. «Погано почуваєтеся?» – перепитав він. «Не дуже добре», – твердо повторив Гаррі і встав, ховаючи Гедвігу за спиною. «Мабуть, мені треба до шкільної лікарні». «Так». Розгублено мовив професор Бінс. «Так, так, до лікарні. Гаразд, ідіть, Перкінс!» Вийшовши з класу, Гаррі знову пересадив Гедвігу на плече і квапливо покрокував коридором. Зупинився аж тоді, як не стало видно, дверей Бінсового кабінету. Гедвігу міг би вилікувати Гегрід. Але ж де він? Вихід був єдиний – знайти професорку Граблі-Планку і сподіватися, що вона допоможе. Він визирнув з вікна на затінену хмарами шкільну територію. Біля Гегридової хижи професорки не було. Якщо вона зараз не на уроці, то сидить, очевидно, в учительській. Гаррі помчав сходами донизу, а Гедвіга ледь чутно ухкала похитуючись у нього на плечі. По обидва боки дверей учительської стояли два кам'яні гаргуїлі. Коли Гаррі наблизився, одне з тих одоробл крякнуло. «Ти маєш бути на уроках, пане, брате!» «Це терміново!» – коротко кинув Гаррі. "Ава, Терміново!» – пискнуло тоненьким голоском друге одоробло. «А ми бач...» «Заважаємо?» Гаррі постукав. Почув кроки. Двері відчинилися, і перед ним виринула професорка Макгонеґел. «Невже ти знову заробив покарання?» Відразу запитала вона, а її квадратні окуляри загрозливо блиснули. «Ні, ні, пане професорко», – мерщі заперечив Гаррі. «А чому ж ти не на уроках?» «Бо це терміново!» – єхідно букнуло котресь одоробло. «Я шукаю професорку Грабліпланку», – пояснив Гаррі. «Це моя сова. Вона поранена». «Поранена сова? Я правильно розчула?» З-за спини професорки МакГонегел з'явилася професорка Грабліпланка. Вона курила люльку і тримала в руках щоденного віщуна. «Правильно!» – підтвердив Гаррі і обережно зняв з плеча сову. «Вона прилетіла пізніше за інших сов-листонож, а крила в неї стирчать якось дивно. Подивіться!» Професорка Граблі-Планка міцно затисла зубами люльку і забрала в Гаррі Гедвігу, а професорка мак мовчки за цим спостерігала. «Хо!» – мугикнула професорка Граблі-Планка – і її люлька легенько гойднулася. Таке враження, ніби щось на неї напало. Але я не знаю, що саме. Зазвичай на птахів нападають тестрали. Але Гегрід так видресировав гогвардських тестралів, що вони на сов навіть не дивляться. Гаррі нічого не знав і знати не хотів про тестралів. Його цікавило єдине, щоб усе було гаразд з Гедвікою. Але професорка Макгонеґел гостро глянула на Гаррі і запитала Поттере. А звідки ця сова прилетіла? «Е -е, замислився Гаррі. Думаю, з Лондона. Їхні погляди на мить зустрілися, і з того, як зійшлися докупи її брови. Гаррі зрозумів, що «Лондон» означав для неї «будинок номер 12» на площі Гремо. Професорка Граблі Планка понижпорила в Мантії, знайшла там монокль і вставила його в око, щоб пильно оглянути Гедвігу. «Потере, я зможу все з'ясувати, якщо ти залишиш її в мене», – сказала вона. Їй однак кілька днів не можна літати на далекій відстані. Добре, дякую, проказав Гаррі, і тут продзвенів дзвінок на перерву. Немає за що, буркнула професорка граблі планка і повернулася до вчительської. Хвилинку, Вільгельміно, покликала її професорка Макгонеґел. А лист для Поттера. А, так згадав Гаррі про сувійчик, прив'язаний до гидвіжиної лапки. Професорка Граблі Планка передала листа і понесла гидвігу до вчительської. Сова дивилася на Гаррі так, ніби не вірила, що він отак легко її віддає комусь чужому. Відчуваючи свою провину, Гаррі зібрався було йти, але тут його покликала професорка Макгонеґел. Потере! «Що, пані професорко?» Професорка глянула в обидва кінці коридору, і звідти, і звідти надходили учні. «Закарбуй собі на носі!» Швидко прошепотіла вона, не відводячи очей від згортка в його руках. «За каналами зв'язку з Гогвардсом можуть стежити, ясно?» «Я...» – почав було Гаррі, але до нього вже наближався учнівський потік. Професорка МакГонегел коротко йому кивнула і зникла в учительській. А натовп учнів виніс Гаррі на двір. На шкільному подвір'ї він побачив Рона і Герміону, що стояли в захищеному від вітру куточку, попіднімавши коміри плащів. Гаррі, ідучи до них, розгорнув пергамент і побачив там сім слів, написаних Сіріусовим почерком. «Сьогодні те ж місце». Той же час. «З Гідвігою все гаразд?» стурбовано запитала Герміона, щойно він підійшов. «А куди ти її відніс?» додав Рон. «До граблі планки», відповів Гаррі. «А там зустрів Макгонеґел. Послухайте». І він переповів їм слова професорки МакГонегел. На його подив це їх ані трохи не здивувало. Навпаки, вони обмінялися багатозначними поглядами. «Що?» – спитав Гаррі, переводячи погляд з Рона на Герміону і навпаки. «Я оце щойно казала Ронові. А якби хтось вирішив перехопити Гедвігу? Бо вона ж ще ніколи не поверталася з польоту поранена, правда?» А від кого, до речі, лист? поцікавився Рон, забираючи Гаріну записку. Від Супуна», – тихенько відповів Гаррі. Те ж місце? Той же час? Може, це про камін у вітальні? Звичайно, підтвердила Герміона, стурбовано переглядаючи листа. Сподіваюся, більше ніхто його не читав. Ну, він був запечатаний. Намагався Гаррі переконати не так її, як самого себе. І ніхто не докумекає, про що тут мова, якщо не знає, де ми зустрічалися з ним раніше. Не знаю, не знаю. Герміона стривожено закинула на плече портфель, бо щойно пролунав дзвоник. Ще раз запечатати пергамент чарами не дуже й складно. А якщо хтось стежить? «За мережею порошку флу?» «Хоч я все одно не знаю, як його попередити, щоб він тут не з'являвся, бо це попередження теж можуть перехопити». Вони попленталися кам'яними сходами у підвал на урок настійок, заглиблені у власні думки. Уже в підвалі їх повернув до реальності голос Драко Мелфоя. Той стояв біля дверей Снейпового кабінету, розмахував якимсь офіційним пергаментом і говорив дуже голосно, щоб усі чули його слова. Короче, пані Амбридж одразу дала Слизеринській квідичній команді дозвіл на гру. Я з самого ранку заскочив до неї і отримав дозвіл майже автоматично. Короче, вона ж добре знає мого старого і він постійно крутиться в міністерстві. А от цікаво, чи... «Гриффіндорцям дозволить грати, а?» «Не заводьтеся», – благально прошепотіли Герміона Гаррі і Ронові, що люто зиркали на Малфоя, стискаючи кулаки. «Він тільки цього й чекає». «Тобто», – ще голосніше заговорив Малфой, лиховісно поблискуючи очима на Гаррі з Роном, «якщо це залежатиме від впливів у Міністерстві», то навряд чи вони мають шанси. Мій старий каже, що там уже багато років шукають приводу, щоб виперти звідти Артура Візлі. А про Потера, Старий каже, що це лише питання часу, коли міністерство запроторить його в лікарню Святого Мунго. Ну, короче, там є спеціальна палата для тих, кому від чарів зірвало дах. Мелфой скривив дебільну міну. Бестямно роззявив рота і закотив очі. Креп з Гойлом заіржали в своєму стилі. Пенсі Паркінсон верескливо захихотіла. Щось раптом штовхнуло Гаррі в спину, відіпхнувши його в бік. мить він зрозумів, що це повз нього промчав Невіл прямо на Мелфоя. «Невіле, ні!» Гаррі стрибнув уперед і схопив Невіла ззаду за мантію. Невіл видарався з рук, розмахував кулаками і відчайдушно намагався дорватися до Мелфоя, який на коротку мить геть розгубився. «Допоможи мені!» – гукнув Гаррі Ронові, хапаючи Невіла за шию і тягнучи його назад, далі від слизеринців. Креб Гойл, виграваючи м'язами, заступили собою Мелфоя і наготувалися до бійки. Рон ухопив Невіла за руки і разом з Гаррі таки спромігся відтягти його до грифіндорців. Обличчя в Невіла стало яскраво-червоним. Гаррі стискав його рукою за горло, тому важко було розібрати Невілове хрипіння. Проте окремі слова таки виривалися з рота. Не сміжно. Ні. Мунго. Покажу йому. Відчинилися двері підвалу. З'явився Снейп. Своїми чорними очима він подивився на грифіндорців і зупинився на Гаррі та Ронові, що вобтузилися з Невілом. «Що, б'єтеся?» «Поттере, Візлі, Лонгботоме», промовив Снейп своїм холодним глузливим голосом. «Десять очок з грифіндору!» «Поттере, відпусти Лонгботома, якщо не хочеш заробити покарання!» Усі заходьте. Гаррі пустив захеканого Невіла. Той здивовано в нього втупився. Я мусив тебе зупинити, подав йому портфеля Гаррі. Креббі Гойл розірвали б тебе на шматки. Невіл нічого не відповів, схопив портфелі і поквалав у підвал. «Що заради Мерліна?» – спитав Рон, ідучи за Невілом. «Усе це мало означати!» Гаррі не озивався. Він добре розумів, чому Невіл не стерпів згадки про людей, кинутих у лікарню святого Мунга через те, що їхній розум було ушкоджено чарами. Однак він поклявся Дамлдорові, що нікому не викаже Невілової таємниці. Навіть Сам Невіл не знав, що Гаррі про це відомо. Гаррі, Рон і Герміона сіли на свої звичні місця ззаду і витягли пергамент, пера та підручники тисячі магічних трав і грибів. Учні навколо них пошипки обговорювали Невіла, та коли Снейп грюкнув дверима підвалу, всі миттю змовкли. До речі, сказав своїм глузливим голосом Снейп. «Сьогодні ми маємо гостю!» Він показав у темний закуток підвалу, і Гаррі побачив професорку Амбридж, що сиділа там з нотатником на колінах. Він скоса зеркнув на Рона і Герміону і підняв брови. Снейп і Амбридж – двоє найненависніших йому вчителів. Навіть важко було вирішити, кому він бажав би нині перемоги. «Сьогодні ми продовжуємо працювати з посилюючим розчином. Ваші суміші залишилися з попереднього уроку. Якщо ви все правильно зробили, то вони за вихідні мали б якраз добре настоятися. «Рецепт», – махнув він чарівною паличкою, – «на класній дошці». «До роботи!» Першу частину уроку професорка Амбридж сиділа в куточку і усе записувала. Гаррі було дуже цікаво почути, що вона питатиме в Снейпа. Так цікаво, що він знову не стежив за рощеном як слід. «Кров саламандри, Гаррі!» застогнали Герміона і вже втретє схопили його за руку, щоб не додавав не тих складників. Крул саламандра не гранатовий сік. Добре, буркнув Гаррі, відставляючи пляшечку і невідривно стежачи за кутком. Амбридж щойно встала. О, починається, тихенько сказав він, коли вона підійшла до Снейпа, що схилився над казанцем Діна Томаса. «Схоже, учні досить добре підготовлені для свого рівня», – жваво звернулася вона до Снейпової спини. «Хоч я маю застереження щодо того, чи варто їх знайомити з такими зіллями, як посилюючий розчин. На мою думку, міністерство воліло б не вводити його до програми курсу». Снейп поволі випростався і подивився на неї. «Іще...» «Давно ви вже вчителюєте в Гоквартсі?» – запитала вона, наготувавши перо. «Чотирнадцять років», – відповів снейп. Обличчя його було незворушне. Гаррі, уважно на нього дивлячись, додав до свого розчину кілька краплин. Розчин загрозливо зашипів і став жовто-гарячим замість бірюзового. Спочатку, ви, здається, претендували на посаду вчителя захисту від темних мистецтв, розпитувала Снейпа професорка Амбридж. Так, неголосно підтвердив Снейп. Але безуспішно? Снейпові губи скривилися. Очевидно. Професорка Амбридж нашкрябала щось у нотатнику. І ви регулярно, як я знаю, висували свою кандидатуру на посаду вчителя захисту від темних мистецтв з першого дня праці в школі? Так, ледь чутно відповів Снейп, майже не ворушичи губами. Вигляд у нього був розлючений. А чи вам відомо, чому Дамблдор постійно відмовляв вам у цій посаді? поцікавилася Амбридж. «Краще запитати в нього самого», відрубав Снейп. «Я запитаю», солодко всміхнулася професорка Амбридж. «Чи це стосується уроку?» примружив чорні очі Снейп. «Ще й як?» відповіла професорка Амбридж. «Адже міністерство хоче мати поглиблені дані про вчительську... «Про вчительську кваліфікацію!» Вона відвернулася, покрокувала до Пенсі Паркінсон і почала розпитувати її про уроки. Снейп озернувся на Гаррі, і їхні погляди на мить зустрілися. Гаррі поспіхом опустив очі на свій розчин, що почав тверднути і смердіти паленою гумою. «Знову без оцінки поттере», – неприязно сказав Снейп, споружнюючи його казанець помахом чарівної палички. «Напишеш реферат на тему правильного готування цього розчину і вкажеш, як і чому він тобі не вдався. здаси на наступному уроці. Зрозумів?» «Так», – сердито буркнув Гаррі. Снейп уже призначив їм усім домашнє завдання. До того ж, сьогодні мали бути тренування з Квідичу. А це означало ще кілька безсонних ночей».